Az ókori történelemben hatalommániás uralkodók és félrevezetett alatvalók. Egnaton is Nofertöte Egyiptom isteni királyai teljes behódolást követeltek, mint az istenség leszármazottai. A római birodalomban Vespasianus császár története, aki egy fiaként született, His was a és akinek a római birodalom felvirágzása köszönhető. Gave the empire a second ókori történelem. Minden csütörtökön 21 órakor a Viasat Historin.